Kapittel 26 Og job tog til å svare og si Åh, hvor godt du har hjulpet en som er uten kraft Hvordan har du ikke frelst en arm som er uten styrke Åh, som du har gitt råd til en som er uten visdom Og gjort praktisk visdom kjent for mengden For hvem har du kun gjort ord og viss pust har gått ut fra dig? De som er kraftløse i døden skjelver uopphørlig under vannene og dem som bor i dem. Sjeo ligger naken foran ham, og til inntetgjørelsens sted har inntet dekke. Han spenner Norden ut over det tomme rom, henger jorden på inntet, svøper vannmassen i sine skyer, så skyvmassen ikke revner under dem, omslutter tronens forside og brer sin sky ut over den. Han har trukket opp en cirkel på vannenes overflate, til der hvor lyset ender i mørket. Himmelens søyler skjelver, og de får bløffes over hans refselse. Ved sin kraft har han rørt opp havet, og ved sin forstand har han knust stormeren. Ved sin vind har han feid himlen blank, hans hånd har gjennomboret den glidende slange. «Se, dette er utkantene av hans veier.» Oba anten en visking av noe høres som ham. Men hans velge torden. Hvem kan vite at han forstår den?